til det tomme magasin Hej og velkommen til Alt om hest Mit navn er Jørgen og jeg vil nu fortælle dig alt, alt det jeg ved om heste Heste har hårde Heste elsker at ride Man kan red deres hår Man kan give dem sko på Øh, så kan man give dem gullerodder med flad hånd, og så må man aldrig stille sig ved en hest, fordi de kan blive meget nervøse og bange, og så sparker de, og så dør man. <tryk> <tryk> Nå, men øh, det er det min hest, joller, og øh, han er meget tryg for mig, så jeg kan selvfølgelig sagtens stille mig herom bagved, sådan her, uden der sker... Og nu præsenterer Danmarks Radio andet afsnit af David Atterbøghs fantastiske dokumentarserie om vores allesammens dejlige Dannevang. Danmark. Det gamle kongerige. Langt mod nord. Et land med smukke mennesker og skøn natur. Et land med mange særpræget egne. For eksempel Fyn. En landstil der ligger lunt i midten og jo som bekendt er fin. Fyn, fordi Fyn er befolket af søde, rare, rolige mennesker. Fødested for den verdensberømte digter H.C. Andersen og den knap så verdenskendte forborgpostej. Der er kun én dårlig ting at sige om Fyn. Og det er, at det ligger så tæt på Jylland. Øv for satan. Der er endda konstrueret en bro, så de vamle jøder kan færdes frit frem og tilbage mellem de to meget forskellige samfund. I gamle dage, der måtte jøden sejle for at komme rundt i resten af landet, men i dag har moderne teknologi og ingeniørkundskab gjort det muligt for den dvaske bunde at sprede sine gener og sin kultur. Hvor fynsk dialekt nærmest er en sang, der er jydens trætte tunge, som har få tæsket trummerhinderne med vodtfrensbrød. Som at høre en åndsvag forsøger at læse højt fra en moderne rap -text. Det jyske menneske ligner mest af alt en dårligt forklædt trold, der har trukket menneskehudstrand ned over sin bulede og byldede krop. Svedig, asymmetrisk og ildelugtende vælter den gave proletar gennem tilværelsen på evig jagt efter rabatter og dårlig mad. Der er ikke meget pænt at sige om Jylland. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, er, at det forhåbentlig snart synker i havet. For satan, jeg hader Jylland. Glæd dig til næste afsnit af David Atterbøvs fortælling om dejlige Dannevang. kommer snart på dr.dk. Kender du nogen jøder? Ja, nogle stykker. Puh. Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til Farzonen, programmet, hvor jeg, Jon Schwarz stiller alle de hårde spørgsmål. Ingen andre tør stille til de mennesker, ingen andre tør interviewe. I dag har jeg besøg af Boromir Jacobsen. Velkommen til. Mange tak. Boromir, du er jo... Hva? Hva? Hvor er din kat? Øh ja, altså min, øh. ja, det er min kat. Den har været til dyrlægen her fra morgenen, af, så jeg var lige nødt til at have den med. Bare lade dig i nu randen. Undskyld. Den må bare ikke være lige hjemme. Så bare lige se bort for det. Men så skal vi lige i gang med de hårde spørgsmål. Nej, hvor er det en katte misser, så? En lille kat, den miser mig. Så er den lille stå på det fleste vand. Nå, har du været væk? har du været Okay, bombemærker, nu synes jeg, vi skal i gang med de. Ej, Hår... ej, prøv lige at høre. høre. Ansvar mig. Han svarer mig. Han Nej, hvad er det så. Bo, vil du ikke lige sidde, du komme op igen? als vi sender live. Vi har meget, vi lige skal nå. det da ikke dig, af kolde, er du ikke så og kommer op på stolen igen, Bo? Bo, kom op på stol. Igen, <tryk> Okay, nu... Ej, hvor Nu slår jeg lige igennem en gang, og så siger jeg, at du skal komme her op nu, Boromø, og deltage, for ellers så bliver jeg nødt til at stoppe det interview. Altså, jeg kan ikke... Okay, okay, okay, okay. slap af, slap af, altså, ja. så du bare lige... Det er da bare en sød lille kat, man Jamen, skal lige altså... sige hej. Jamen, det er også fint nok. Nå, Bo Jakobsen, Jacobsen, du er flere gange blevet omtalt i pressen som det absolut mest voldelige medlem af Satudata, og... Ej, prøv nu at høre ham og du måske, Kom ned til dig, lille uh... døde, Du skal ikke lægge lignende, mule, gøj. kommer for til, til dig ja, du fin! Ja, fin! Fuck det her, vi takker af for i dag, og prøver igen i næste uge. Jeg beklager rigtig mange gange til alle. Ej, prøv du se, nu så i numsen. Prøv at se, prøv at se. Ej, nu slikker mig i hovedet. Han slikker sig selv i hovedet. Han slikker mig i hovedet Levende. efter, han slikker sig selv i røv. Nå, lille, gør du minst, hvad du så noter? Det tomme magasin. Og velkommen til dit ugenlige satirefix. Velkommen til det sygeste, hårde, benhårde, skarpe og direkte satire, der findes i hele verden. For satire, det er mega fedt. Yeah. For det handler om noget kedeligt, der sker i virkeligheden, som vi så laver jokes om, så det bliver mindre kedeligt. Satire er så altså fucking fedt, mand. Så lad os bare komme i gang. Vi vælger bare en historie, og så skyder vi bare jokes i sted. Alle dem, vi kan finde på. Så med et sjovt maskingevær. <tødder> <tødder> prøv følg med, prøv følg med, prøv følg med, prøv med. Okay, okay, okay. Første historie, første historie Øh, uh, uh, der, der er Trump, der er Trump, ikke? Uh. Fuck, han har lavet mig lort, mand, det er jo uh. helt vildt. Der er så mange jokes på det, mand, altså. Hvor lavede er jokes, det står uh. nærmest i kø, ikke, altså? Øh, uh. uh. mm. ja, uh. men det er også bare fornemt, ikke? Altså, no. han har jo en joke i sig selv, ikke? Så det er simpelthen fornemt at joke med, ja. så lad os gøre det svært. Lad os lige få en anden historie. Øh, uh. lad mig se, lad os lad se. Inger Steiber. Uhh, der er ingen vudfinger i maskinen. Maris. Ja. Fuck, der er mange jokes på det også. Altså. Ja. altså, og det var, og det var, og det var hele historien op til, at vi koster Åh, for os der fuld sådan rigtig godt med at læse, er virkelig godt. Ja. Fuck, der er mange jokes på det også. Altså. Fuck man, det er sjovt man, det er fanden sjovt. Det er som keft, vi kunne lave mange jokes på det man. Ja, ja. Men det er også bare for nemt ikke altså? Ja, det er alt for nemt. Alt ja, ej, for nemt. Nej, lad os lige få en rigtig fed historie, ikke? Ja. Måden det. på. Okay, okay. Hvem er det? Hvem er oh, det? Covid 19, miksagen. Okay, magi glaster Fuck shit, man. Der er mange jokes. Jamen det, det, det er alt for nemt. Det er alt for nemt. Ja, det er alt for nemt, der Fuck, det. hvor er det nemt, mand. Satire, mand. Fuck, hvor er det fedt at lave satire. Fuck, hvor er det nemt, mand. Det er er nemt nemt. Jokes. Vi ses i næste uge. Det er for nemt, mand. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Det er Tomme Magasin. Ved Bot du kender godt følelsen, din bagdel er iskold, og der skal bare gøres noget lige nu. Det er nemlig ikke rart at være for frossen bagtil. Nej, så hvis du går og permanent kold i røven, så kom ind til varme tarme i og Prins på Bulgurstræde. Og så varmer vi dine tarme med moderne, velafprøvede metoder. Du kan fx få skovlet glonehidde kul direkte op mellem ballerne. Eller hvad med at få pustet ild ind i din fæssestrompet af en professionel ildspyr? Du kan fylde en højtrix med varmecreme og spule din hule. Du kan også få lov at sidde skrævs på en lavalampe. Eller være med at få skudt et romerlys direkte op i den brune buket. Alt det og meget mere til dig, der går døje med minusgrader i pølsegrotten. Gillerprins Klinik, varme tarme, tag godt imod dig med åbne arme. Vi ses! Det er Og nu byder vi velkommen til Ro Hjalmar Brandt-Poulsen. Velkommen til programmet. Tak. Ro du har skrevet bogen Anarkistens billedbog, som er en skildring af anarkisme gennem tiden. Og, og samtidig også et form for manifest til det, du mener er et bedre samfund. Eller mangel på samme. Uh, er det korrekt? Ja, det er, det er helt rigtigt. Okay, for Ro du, du er anarkist og du vil gerne have anarki. Kan du prøve at fortælle os lidt om det, altså hvorfor og så videre? Jo, altså jeg har jo været anarkist, siden jeg var 17 år gammel. Hvor, hvor gammel er du nu? 19. Og jeg mener, at det nuværende samfund ikke fungerer. Og løsningen, det er anarki. Okay. Hvad er det, der ikke fungerer ved det nuværende samfund? Det hele. Okay. Og, og hvordan, vi, hvordan, hvordan kan anarki så ligesom løse det? Jamen, altså anarki det er jo en måde ligesom at leve og indrette sig på, hvor alle mennesker er helt frie, ikke? Der er ikke nogen regler. Man skal ikke betale skat. Der er ikke noget politi, man kan ikke komme i fængsel, der er ikke nogen sengetider og sådan nogle ting, ikke? Okay, okay, så skal jeg bare, bare lige for at blive rigtig præcis, hvordan ja. bliver verden et bedre sted af alt det, du lige sagde? Jamen altså, det gør den jo ved, at alle bare gør det, de selv har lyst til hele dagen lang. ikke? Hvis de vil ryge has hele dagen, så gør de det, hvis de gerne vil spille Nintendo eller elke eller sådan noget, så gør de bare det, og så er alle bare glade, ikke? Okay, men, men hvad så med sådan helt basale fornødenhed, du ved, for eksempel mad og sådan noget? Hvordan får man fat i mad? Men det tager man bare. Ja. hvorhen? Mm, fra, fra marken, det har jeg glemt at sige. Altså, man har, måske, man har en mark, ikke? Altså, man laver mad på en mark, og så har man den mad, man så har på marken. Okay. Og så alle dem, der bor i byerne? Ja, men altså... Jamen, de kan, så ligesom, de kan jo slå sig sammen, ikke? Så måske så kunne de skaffe mad alle sammen sammen, og så kunne de opbevare det et sted, så kunne de finde et sted. De besluttede sig for, at her var maden, og så kunne alle så gå ned og tage noget mad, når de så skulle bruge det. Okay, og hvordan forhindrer man så, at der ikke bare er en stor stærk mand, der tager alt maden, fordi det er han har lyst til? Øh, Jamen, så... Øh, jeg ja, hvad gør man så? Jamen, så er, der nogen, så er der nogen, der står nede der ved alt maden, altså der, hvor de har alt maden, og så holder de vagt sammen besluttet, at der er to anarkister, de holder vagt nede ved maden. Og så holder de øje med, at folk ikke tager alt maden på én gang. Okay, men hvad så, hvis der er nogen, der er mere sulten end andre? Må de så få mere mad? Nej, men altså... Må nej. de få mere mad, hvis nu de er rigtig ja. sultne og har ondt i maven? Okay, men man kunne... Okay, nu, nu tænker jeg tænker bare udboksen nu. Man kunne for eksempel, så kunne man lave... Man kunne beslutte, man holdt styr på tingene lidt, for eksempel. Så dem, der holdt vagt, så fik de noget mad, som tak for, at de holder vagt. Og så dem, der henter maden, de kunne så få lov at vælge først. Og så øh, dem, der har bygget bygningen, maden af i, de skal så også have noget mad. De kunne så også få lov okay, at vælge først. Okay, okay, okay. Ja. Så er du styr på maden. Hvad så med skrald? Hvad gør man med det? Man smider det ud. Ja, det gør man. Men altså, du ved, når det så smidt i skraldekontaineren, ja. og den er fyldt, nu er den fyldt ja. med gammel, røden mad. Ja. Hvem kører det væk? Jamen, det øh, kunne så for eksempel være, at øh, Altså, jeg kender en fyr, der hedder Dennis og han har en Christiania cykel og så kunne han jo for eksempel køre skraldet væk i den hvis ja, det Ja, men men hvorfor skulle han give det? Altså, når han bare kan sidde der hjemme og spille Nintendo hele ja, ja, men altså så kunne, så kunne man for eksempel beslutte så var han den allerførst der fik lov at mad, så fik han det bedste mad, så fik han det ligesom for at gøre det. Okay, skidegodt. Og hvad mm. så med vand og varme og elektricitet og alt det der? Hvor kommer det fra? Det kommer ud af hanen, og ud af stikkontakten. Ja, men det gør det fordi der er nogen der er på arbejde og sørge for at det virker. Ja, okay. Men så, så kunne man jo så sige, at dem, der så lige gad sørge for det også, de fik så også noget mere mad. Okay, det virker bare som om, at det, der er sådan ret meget logistik lige pludselig. Hvordan, hvordan sætter man alt det her i system, Ej, så okay, man er okay. sikker på, at der styr på det? Jamen, nu ser du system, og det er jo ikke sådan noget, vi anarchister lige sådan at høre, hvor det skærligt lidt Men jeg tænker, at man... Så kunne man for eksempel mødes alle sammen. Alle anarkisterne kunne mødes, og så kunne man vælge nogle øh, anarkister, måske nogle få anarkister, der ligesom repræsenterede alle de andre anarkister. Og så tog dem, de få, dem man havde besluttet, repræsenterede alle de andre anarkister, de to så nogle beslutninger, og så holdt de ligesom styr på madregnskabet, og det var hvem, der gjorde hvad og sådan noget. Okay, okay, okay. Og hvor tid skulle man så mødes og finde ud af det, sådan en gang om ugen? Nej, det, det synes jeg bliver for stresset også. Altså sådan noget måske øh, hver fjerde år eller sådan noget kunne man gøre det. Okay. Men hvordan får man alle de her mennesker til at gøre alt det her, hvis de bare kunne lade være at gå ned og tage maden gratis? Hvis man kan gøre, hvad man vil... Okay. Men så kunne man for eksempel sige, at alle anarkister fik 10 stykker papir, som man aftalte, at havde en værdi. Og så var reglen, at hvis man så var anarkist, så afleder man ligesom et eller to af de her stykker papir til sådan en fælles bunke, og så blev den der bunke af papir med værdi, blev ligesom så brugt til at, at give... Værdi til dem, der sørger for, at tingene fungerer så. Det lyder stadigvæk som rigtig, rigtig meget arbejde, det der, synes jeg. Ja, men det er jo også bare lidt nemmere at være anarkist, når tingene fungerer ikke. Jeg synes, at du som stiller... for eksempel nu, hvor man er anarkist <høk> i et samfund. Nej, altså, jeg synes ikke, det fungerer nu. Altså, jeg synes, vi skal rive det hele ned. Væk med... eller, det skal... Måske ikke det hele, måske noget. Vi rive det meste ned. Okay. Væk med det meste. Og hvordan river man det ned, er det med vold, eller hvad? Nej, jeg er pacifist også. Hvordan? Okay, hvordan vil du så rive samfundet ned, hvis du er pacifist? Jamen, med ord, ikke? Så kunne man få mange med på ideen, og så kunne vi måske ændre ting, der ikke fungerer over noget tid, ikke? Sådan okay, Ja, godt. Og, hva og hvad så, hvis et andet land vil invadere dit pacifistiske anarki, hvor alt er gratis? Jamen, så må vi forsvare os jo. Med ord. Med ord. Mod ja, tanks. Nej, altså med Så vil du kan hende at sige, dumme tank, kan du så vende om? Nej, så vil vi bruge våben, ikke? Ellers så dør vi jo altså. Okay, cool. Jamen, så tror jeg bare, at vi siger tak til Rå, hjælp og Brandt Poulsen for at forklare os absolut ingenting om anarki. Selv tak. for systemet på en organiseret måde. Hej, min navn er Geert, og jeg elsker at svinge min pæk rundt på alle mulige forskellige måder. Jeg kan gøre det som alle former af transportmidler. Jeg kan lave helikosteren. Så kan jeg lave piskeriset. Og så kan jeg også lave en blinder. Næsten, jeg kan lave Nå, og jeg laver så kan du i hvert fald gå ind på geertspiksving.dk og så kan du selv se nogle videoer, hvor du lige kan lave, hvordan man sådan rigtig, bliver sådan en rigtig pik ligesom mig. Øh... Uh... Is it for TikTok?